4.5 Moi boas tarde, queridos oíd, benvidos. Un día máis a neste noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí mm En Radio Cornella, para todos vosotros, hoxe, menos de dúas horas, posto que sí. tiñamos compromiso de que poidamos escoitar esa emisión radiofónica gravada dos alumnos de eh, de Cornella. Eh, o que sí vamos a facer apurar as nosas sí. intervencións para que todos vosotros teñades noticias, informacións, al millón alguna entrevista tamén. Eh, de seguida... Mmm, Pois estar con todos vosotros grazas ao noso técnico Kiko Belinchón gracias a ele, estos aí en antena e tamén no Facebook xas, xa eh? pode vos poñer aí sí. Facebook, sempre en Galicia e, darlle as gracias tamén ao noso, ao noso compañero Armando Fernández, como cada sábado Mui boas tardes a todos. Eh seguir aí es aí, xaberes como ides a atopar vos ao gusto co programa de hoxe. Sí. Aunque un un, un peeling máis corto pero ides a topar cousas guapas. Vamos a ofrecerlles en primicia para todos vosotros ah, sí, unha peza musical que o noso técnico ten aí preparada que é estrenouse onte oh, pero resulta que non la mandou a, os de vacas e budiño ah. están en, non sei sé si se é esta ou a, a seguinte de Leilía pero ten aí preparada e vamos a dar paso a esa peza de música para despois poñernos en contacto con Oscar Rey que é o noso correspondente na Costa de Marte aí tendes, música para todos vosotros en primicia the Baixamos a música en estreno que teñamos aquí de Buziño eh, sí, sí, de, de Vacas, pero para darlle paso precisamente ao noso correspondente na Costa da Morte, Óscar Rei. Moi boa tarde, Óscar. Hola, como estamos? Hay tempo que non nos oímos, eh? pero todo ben. pero seguimos aquí Escoita, escoitamos aí a Budiño Coas de Vacas que onte estrenaron e esta peciña de música, pero sirvenos para falar de música, posto que aí tamén na Costa da Morte tendes música en primicia, posto que según me dixo Pepe Formoso, aí tendes a a Paquera, Paquera, si. Recuperado, non? Sí, está recuperado, o sea, aparte va a estar por partido doble, primero va a estar en, el, en la fiesta, después va a estar más na fundación Eduardo Pondal no Couto Cucado, uh -huh. que Carai, a, no norte como no sur da, da costa está pues, aí a cousa pues, moi tan fe... e nos agradecidos de que sempre se acorde un da, da pues, nosa tarde Moitas felicitacións por a parte que vos toca que seguro que disfrutaré desde algo tan interesante e o feito de que esa recuperación se, se le verá adiante pois pues, é importante claro sí, É importante así. porque aparte creo que é un artista de primeiro nivel que, que ainda ten muitísimo que dar e aquí queremos claro. bueno, no moito na carga e era desastro, non que a usá varias veces é unha, unha persona querida bueno, pois, pues, amigos, eu xiquedes si comezo falandovos claro, de, sí. de varias cousinhas que recollemos esta semana en que pasa unha costa junto ao por exemplo eh, os blindos utilizaron un virus para o ciberataque ao Conselho de Caravaggio, esta semana recibía o concello un ataque de, bueno, de un ciberataque os técnicos xa lavan varios días traballando arreo para poner en marcha el través de su servicios. no fui yo o lo dentro del municipalo registro, entonces dar un sustantivo a partir por mediante pues eh, eh, eh, virus que se llama Vaya, tenemos no es una cosa muy común, pero bueno, supongo que aleatoriamente pues deste de caso pues, o, o, o, se tocou xa aquí a Carvalho e non se sabe moi ben o origen do ataque eu comento pues, unha vez que, que, que se producen os ataques normalmente a posteriores pues, que se traía un, unha especie de, de análisis forense dos equipos para saber un poquinho de onde viñeron bueno, como se perpetraron e incluso a veces se si é posible non que moitas veces é complicado pero saber a, a autoría de onde é hmm. Parece que temos algún problema de, de, de, de recepción, ¿verdad, Kiko? Escuito vos, escuito vos perfectamente, non sei... Pois pues non sei... Eh, algún... no, a veces a ti perdemoste Sí, bueno, continuamos, Óscar, dinos. Nada, eh, quedaba un pouquinho esta semana esta noticia un pouquinho curiosa, despues tamén eh, pues destacamos pues, que a xunta, o Concello de Cé andan a lea con unización da AC 552 na entrada de C, chegou incluso ao Parlamento Galego unha proposta presentada polo VNG para actuar nas avenidas do Concello de C e a melhorar a seguridade viaria. Uh -huh. Pois, de muitas críticas que hou, bueno, Sergio Dominguez é moi activo, uh -huh. o portavoz do VNG e levou isto a, a ao Parlamento. E, bueno, como sempre, pois, e, pois desde alá chegou un pouco a, a resposta, e Tel Vázquez que estigua o Concello, acompañado polo candidato que fez, e sus pitades tamén se interesou polo problema, eh, apuntan máis ben pues, a que cantan que acometer as obras e que opinan o Concello. O Concello. Ah. A polémica da semana, eh, aquí esta semana, en no Concello. Uh -huh. eh, eh, más cousinhas, por exemplo, interesantes. Estas eh, semanas están se celebrando O mes do libro no noso instituto uh -huh. vale, María María Canosa, a escritora María Canosa pasou esta semana por el para xuntarse co alumnado primeiro das, nunha charla sobre Saínza a Punchi e un álbum ilustrado escrito por ela con ilustracións a toda cor de Cristian de Cristian Caron. Entonces, bueno, estavamos co un montón de actividades e eh, ao final todo que van rodeando pues, o mesmo libro, muitas veces sobre todo en, nas zonas rurais pues, vai se través sobre todo de, de, de actividades nos, nos institutos que permiten un pouco manter esa, esa chama viva de que cando chega o mes de abril todos pues, pues, vayamos asociando un pouquinho non, a... Mm animar ah. animar a lectura tamén, sí, exactamente. Lectura. Pero bueno, es una constante en todos os institutos. No supeño que tamén, pero aquí está, bueno, aquí muitísimo y claro, claro, claro un... Pues aí para hay, para bens para de Baio, claro que si. Sí. Sí. No o sea, estamos sempre opo caño. Moi ben, moi ben. o Faro Vilam bolve abrir unha exposición gracias a Asociación de Empresarios e eh, a Promoción Turística. Houra aí atrás unha polémica bastante complicada, incluso que se cerraba o o, o faro, o faro. Sí. ahora parece que, que se está retomando todo outra vez desde o paro uh -huh. de 19 de abrir as portas do faro vilán volvían a estar abertas de cara esta nova tempada gracias ah. de novo compromiso da Asociación de Empresarios e a promoción turística de Camariñas o único faro aberto de toda a costa a morte que abre as claro, súas portas neste caso con unha exposición sobre a historia do faro eléctrico máis antigo de España con exposicións temporais como estrea pois pues este 3 de, de maio tocaralle pois pues, eh, esta esta exposición eh, sobre faros uh -huh. pues, bueno, eh, eh, en eh, nos vemoslo moián porque sabemos que vou monton de xente a, a ver Faro Vilán a toparse co porta pechada, como un outro faro, e foi feito cristalado por os faros sempre topar algo máis e ali pois, pues, bueno, pues están as cousas en marcha. Pues, pues, Moi sí, sí, sí, Un faro que eu subín a él Sí, con 300 sí, sí. escalones eh, pues, pues hay que repetir <risa> sí. hay que repetir eso que repetir? muy bien, muy bien sí, sí. Eh, eh, nada, también comentaros pues, que son los últimos días para inscribirse a los campamentos de verano aquí en, en una costa de muerte uh -huh. va a haber varios día 2 de mayo está abierta una web de juventud, pueden ser, pues, es, eh, anotar a distintos campamentos En toda, en toda Galicia tamén habrá varios aquí na Costa Morte pero bueno, que nos escuiten que esa Costa de Morte suponho que interesarán máis un millón buscada sí. por, por Pontevedra por Uruguay sí, vale. pero bueno, aí, aí queda tamén a, a data por o día 2 que non se olviden se non queren perder a non queren perder a... A posibilidade, a posibilidad, de, exactamente, moi ben, moi ben Agora nestes momentos para fechar comentarvos que está a celebrar unha carreira o, o Cabo Roncudo onde participan 300 persoas do ¿no? bonito e do interesante con fin de semana bueno, este fin de semana é un pouco especial porque sí. vai haber ponte, pero como os povos se enchen na fin de semana, gracias a aos eventos deportivos o que de cabe agradecer é dinamita moitísimo tamén é. Apostei é un goquiño que vos traio para o día de hoje, non sei por que extraordinario <risos> e importantísimo, que hai que recoñecer e re, recordar, yo nos sentimos que que amplían as informacións nesa páxina que que con están extraordinariamente que pasa na costa.pt gal é eh, que bueno, pois leva des adiante con muitísima muitísimo cariño, e eh, que eh, dá da información dabondo. Por certo, comentabas o, o Roncudo, o Roncudo é unha preciosidade, eh. Oh, pues... Efectivamente, é o que, que único que podemos ofrecer, que casi casi nada, é que che che saí teñas unhas panorámicas para sacar fotografías Buah. medioambientais, o sea, non hai máis que é natural, non, non me E son algunhas que e é, sobre, é sobresaíntes, unas ondas, que impresionan, e se hai por elí algún percebeiro aínda impresionas máis. máis ahí, e, non, sí, non, normalmente sí. ora en, en julio suele resultarse moitísima xente en Naval tamén porque cando se abre esa zona. Claro, eh, maris que marisqueo e claro, sobre todo enxiando o cando coincide Mal tempinho, é nada, para finalizar decimos unha cousinha, próximo 15 de maio Radio Neaño vai estrear nova dirección vai estar Toño Casais que, que la talía teatro aquí en C e vai a abrir a nova, bueno, vai a ser o novo director da radio durante, polo menos o próximo ano E, e se abre unha nova etapa na radionera que esperemos que sea positiva para pois, todos Temos que temos que entrevistálos tens que facilitarnos o contacto para que poidamos pois pasarei, falar, falar pasarei. con pasarei. él non? Sí, pois pasarei pero está moi ilusionado e hai un montón de, de xente tamén xa en marcha para facer programines tamén desde, desde a zona sur da costa desde Muy, aquí pues, no, seguimos aportando como sempre O que cuidamos é eh, eh, nada, recordarlles aos ouíntes que mañá a 10 da mañá volverá a sonar o programa Sempre Engadise aquí na radio da Costa. Moitísimas grazas, Que teñas bueno, un fin de ¿no? semana fe, feiticeira. Boa semana a todos, veñan grazas. Está chao, chao. Continuamos con música. Sí, sí señor. Beña. Hombre, aí vai. Vinde que do vide do invisible. Dime que duvide do que podo ver Dime canto mide o oh, imposible Dime canto mide, dime canto é Eludirei ver tanta luz Engadirei claridad Demendarai a miña cruz Vagüarei felicidades Vagüarei